وقال ربكم ادعوني استجب لكم Falëndëruar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm atij i thrim lavdë, vetëm atij për kushtojmë adhurimet tona, sepse ai është i vetmi i adhuruar në qiell dhe në tok, në dunjë dhe në ahiret, vetëm ai meriton adhurimin, përkushtimin dhe gjithë dedikimin e krijesave të tij. Nuk ka dyshim se vetëm ai është i adhuruari dhe vetëm tek ai kërkojm ndihmë dhe mbështetje. Tek ai kërkojm udhëzimin në rrugën e drejtë. Tek ai kërkojm strehim dhe mbrojtje që të na ruaj dhe të na mbrojë nga çdo e keqe. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi në udhëzim të qartë me fe të drejt dhe të vërtet, të mbështetun argumentet të sakta, të qarta, të pakundërshtuashme, dhe dërgoja të për të qenë udhërëfyës për gjithë njerëzimin, dhe në ditën e fundit. Ha ishtë mësuesi mi mirë, të cilin Allahus përnavë të ala e dërgoj me më të mirin udhëzim, në të gjitha fushat e jetës dhe të besimit, të fesë. Ha ishtë e mi mirë që ju lutë Allahus përnavë të ala dhe a i shte me i miri që diti si të formuloj dhe si të dretohet Allahu Azzawajal. Sepse ishte Allahu Subhanahu wa Ta'ala a i që, që e mësoj, a i që e udhëzoj. Profetisër Allahu Azzawajal nuk flet nga mëndja apo nga dëshira dhe orekës i ti. Sigur se të thotë Allahu Azzawajal na jetin ma jënti ku anin hewa, nuk flet nga epshi ose nga dëshira ose nga orekës i ti dhe nga mëndja e ti. In hua illa wahju juha, a i është thjesht një shpallje që i jepet atij. Prandaj dhe lutjet më të mira janë lutjet që ka formuluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ato janë lutje të cilat përfshijnë një fushë të gjerë mirësish dhe na ruajnë nga një fushë gjerë të këqijsh dhe çdo gjë e keqe se cilës i druhemi. Prandaj dhe janë lutjet më të plota, të cilat muslimani duhet i mësojë, duhet i kuptojë dhe ta lutëll Allah subhanahu wa taala nëpërmjet tyre. Nëse ka ndonjë në lutje e cila është e plot që përfshin të mirat të dunjas dhe të ahiretit, ajo është lutja e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Për nëse ka lutje që na ruan nga të këqijat, nga çdo i keqje që na kanosën në dynjë ka dhe në ahiret, ato janë lutjet e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem në mënyrë se si ai kërkonte mbrojtje dhe strehim tek Allahu vazxhallahu xhe. Prandaj muslimanit dhe muslimana duhet që të kushtojnë rëndsi lutjeve të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ky zinxhir misionesh pikërisht për këtë flet. Pra është e mundur që myslimani gjatë ditës dhe natës, paqë në momentin që hap sytë dhe deri kur i mbyll sytë, për t'i ja dorëzuar shpirtin Allahu tazza wa jall lutjet e tij janë të shumta. Pra ka mundësi që myslimani gjatë ditës dhe natës të lutet me më shumë se 1000 lutje. Dhe pikërisht lutjet që ka bërë profeti sallallahu alejhi wasallam janë lutjet më të spikatura, më të përmbledhura, me gjithë përshirjes së të tëmirave dhe ruaceset nga të këqija. Prandaj dhe myslimani duhet përpiqet Që ti them sot këtë lutje, ti kuptoni ato mirë, të meditojnë ato që thotë dhe vërtet të synoj që t'ia kërkojë Allahu Ta'ala dhe ti përgjërohet për ti arritur dhe plocuar ato lutje. E pra, myslimani duhet përpiqet që të mos e kalojë kufirin në lutjet e tij. Dhe lutjet më të mira që nuk e kalojnë kufirin dhe janë përmbledhse janë lutjet e profetit sallallahu alejhi wasallam. Në këtë mision do të përqendrohemi tek disa lutje të cilat janë përmbledhse, janë gjithëpërfshirëse. Edhe pse janë përmendur në emisionet më parë, ne do të çëndrojmë përsëri te këto lutje për rëndësinë e tyre të, të madhe, sepse janë lutje gjithëpërfshirëse, të cilat përfshin një gam, një fushë të gjerë mirësisht, të cilat nuk duhen neglizhuar nga myslimani. Le të fillojmë pa humbur kohë me disa nga këto lutje gjithëpërfshirëse, për të kaluar pastaj në lutjet e tjera për shkaqe dhe gjendje të ndryshme, të cilat profeti sallallahu alaihi ve sellem na e ka mësuar që ne të lutemi me to dhe të fitojmë sevapin shpërblimin e madh tek Allahu Azza wa Xal. Ndër lutjet më gjithëpërfshirëse që ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe sellem është edhe lutja që vijon. O i ja adhuruari im, unë të lutem që të më japësh, të kërkoj, të lutem të përgjërohem që të më japësh të gjitha të mirat. Minel khairi kullih. Pra nga mirësitë të kërkoj që të më japësh të gjitha ato. Mirësitë e përshpeituara, për të cilat jepen në këtë dynja dhe ato të cilat do t'i jepen më vonë, pra do t'i jepen pas vdekjes. Qofshin këto mirësi që kanë të bëjnë me mirësi materiale, fizike, mirësi të cilat gëzojnë trupin, qofshin ato mirësi të cilat përkryejn dhe përsosin shpirtin dhe e kënaqen atë. Qofshin ato mirësi të cilat unë i di dhe më shkon ndërmend se ti kërkoj, qofshin mirësitë të cilat unë nuk i di dhe nuk më shkon ndërmend se të lutem dhe të ti kërkoj. Sigurisë u lutem për të mira. Lut Allahun më xoxhel të të ruaj nga të gjitha të këqijat. Të këqjia të cilat kanë të bëjnë me të përshpejtuarën um, pra me këtë dynja, të këqjia të cilat kanë të bëjnë pra janë të këqia fizike që dëmtojnë fizikun, pasurinë ose gjithçka tjetër të prekshme tënde, qofshin ato të këqia që cënojnë dhe godasin shpirtin, godasin dynjan dhe ahiretin tënd. Qofshin ato të këqia që nei dim dhe lutemi dhe na shkon mendja të lutemi dhe të kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala që është në të të këqia të cilat në nuk në shkëndur mën të lutemi dhe të kërkojmë mbrojtjen Allahot Azz. O Zotimath, unë të kërkojmë dhe të lutem për të mirat për të cilat të është lutur robi dhe i dërguar jytë Muhamedi s.a. Me mirë i që është lutur Allahot Azz.a, ka qenë Muhamedi s.a. Sepsa i ishte me i dituri dhe din të shumë mirë se qëfar të mire duhet kërkojmë dhe për qëfar duhet i lutet Allahu Teazza. Prandaj dhe ai është udhëzimi më i mirë për gjithë besimtarët që erdhën pas tij. Dhe të lutem të mruash nga të qijat për të cilat të është lutur që ta ruash robi dhe i dërguari i Ut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është mjeditori se kush është e keqe për trupin, shpirtin, për dynjan dhe për ahiretin. Sepse mësoi Allahu Teazza. Atë udhëzoi Zoti subhanahu wa taala dhe e përkreu me detyri të mëdha. Detyri rreth Allahu subhanahu wa taala Falënderojmë Zotit, ai është më dituri se kush është e mira dhe e keqja. Prandaj dhe i lutet Zotit Xheleshanu për të dhënë të mira dhe për ta ruetur nga të këqijat. Prandaj dhe ne elusim Allahun Subhanu Teala që të na udhërojë nga të mirat përto cilat u lut Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem dhe të na ruajë nga të këqijat, nga të cilat kërkoi mbrojtje Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem. O Zotun e kërkoj xhenetin, para të kërkojë pra kërkoj që të më ndihmosh, të më udhëzosh, të më forcosh që të kryej çdo punë e cila ta afrojnë xhenet dhe të futë në xhenet. Njeriu ka nevojë për dituri, ka nevojë për forcë dhe ambici, ka nevojë për vullnet që ta zbatojë atë diturinë që i jepet nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk është një dituri e cila i jepet në një moment të vetëm. Po, është e vërtetë që në fillim njeriu merr detyrinë e mjaftueshme, për të cilën ai ka nevojë pra e beson që Allahu subhanahu wa taala është një vetëm që Islami është teja e vërtet, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit është do fjalë që flet ai është e vërtetë sepse është pallli nga Zoti Xheleshanu por njeriu ka nevojë për detyri të shtjelluar dhe të imtësishme detyri të cilën ai nuk e merr dot menjëherë por edhe nëse e merr menjëherë përsëriaja detyri shpesh harrohet ose nuk vjen në mend prandaj dhe njeriu ka nevojë që Allahu Azza wa Jalla gjithmonë gjithmonë të jap detyri në lutje vazhdueshme ta kujtoj ta bëj që ai ta sillë në mend atë detyri por të jap ze force dhe vullnet të mjaftueshëm për të punuar me këtë dituri. Prandaj ne kemi nevojë që Allahu subhanahu wa taala të na dhuroj xhenetin dhe të na ndihmoj që ne të punojmë ato punë që të afrojnë ta afrojnë xhenetin. Dhe lutsim Allahu subhanahu wa taala për me këtë lutje, pra që na dhuroj këtë mirësi të madhe dhe të kërkojmë të na ruajë nga zjarri dhe nga çdo punë që ta afrojnë dhe të futë në zjarrin e xhehenemit, sepse dëshirat janë të shumta dhe shfënimi i robit është i paparashikshëm. Shpesh herë robi dmos fenohet ose robi domethën joshet nga bukuritë e kësaj dunjaje, dobësia e besimit, ambienti ku ai ndodhet, shoqëria e keqe dhe çdo gjë tjetër që e rrethon e fton për në të kundërtën e rrugës së Allahut subhanu teala. Ndërsa Allahu Azza wa Jall e fton drejt xhenetit të mirësive të tij dhe e kërcon që truhet nga zjari. Prandaj në të tilla kushte njeriu është i predispozuar që të zhytet në dëshirat e tij dhe ti pasoj ato. Prandaj ne kemi nevojë për një forcë të mjaftueshme Kemi nevojë për durim. Që Allahu subhanahu wa taala na dhurojë durim të mjaftueshëm. Kemi të, të duruishm kundrejt gjunafeve. Kemi të, të duruishm kundrejt shfrinimit dhe kalimit të kufive të Allahut azza wa jalla. Prandaj dhe ne kemi nevojë të lutemi Allahun subhanahu wa taala e i themi, "O pra Allah, kërkojmë të na ruash nga zjari i Xhehenemit dhe nga çdo fjalë, punë, vepër pra që të afrojnë, bëhet shkak pra që të futemi në zjarrin e Xhehenemit." Ne të kërkojë Zoti im që çdo përcaktim tënd ndaj meje ta bësh përcaktim të mirë ka dhe caktime të cilat fatkejtësia po gjëra të cilat e godasin njeri unë dhe janë të vështira dhe të këqia për ta. Nëse lusim Allahus përnu ta ala dhe kjo është një lutje drejt e lejuar, si kurse shpiguar në mësion e mërpara, pra është të lusir Allahus përnu ta ala, që caktimin e ti për ty të abit caktim të mirë është diska e lejuar dhe e porositur madje nga profetisë sallallahu rejë vësillem. Pa kjo është një dua gjithë për Një dua e cila përmbledh brenda saj të mira të dunjas dhe të ahiretit, të ruan nga të këqijat e dunjas dhe të ahiretit, të, të fesë edhe të dunjas, është një lutje për të futur Allahu subhanahu wa taala në xhenet dhe për të, të ndihmuar që punosh të, të gjitha ato punë të mira, pra thjesht është një lutje e mrekullueshme për udhëzim të qartë dhe një forcë për të punuar sipas këtij udhëzimi. Një lutje tjetër të cilën e bënte profeti sallallahu alaihi wasallam dhe është nga lutjet më gjithëpërfshirëse dhe që muslimani duhet ta mësojë dhe gjithmonë të belbëzoj dhe të lusë Allahus përnë të ala me të, është dhe lutja që vion, këthuhet, o Zotë, rrëgulloje fënë time, e cila është qështja më rëndësishme për mua. Feja e robit rrëgullohen me dy gjara, me diturit sakt, pra të të ashtoj Allahus përnë të ala diturin e sakt, dhe me pun të mirë, me sinceritet, si pas sa e diturie. Nëse robit nuk i ka këto të dyja, atë e rfeja ati nuk regulohet. Pra si kur ne e lusim Allahus përnu ta'ala që të nadhuroj diturit dhe sak, Kurani të sënetit të kuptuar si pas sahabve dhe brezva të ndritur të këti jumeti të cilët e kuptuan sak tësisht në më në fejnë Allahus përnu ta'ala Kurani dhe hadithin e profetit sallallahu aleyhi sallem por të të japë Allahus përnu ta'ala dhe fuqi forc pra vëndet dhe ambicet mjaftushme që ti të, të punosh me këtë diturit që të dhuroj pranë i lutem Allahun subhanuhu te ala që të rregulloj fen ton e cila është çështja më e rëndësishme e jona dhe rregulloj dyndian time në të cilën është jeta sa ime dhe jeta në këtë botë ka nevojat të shumta ka nevojë për një rrisk halal dhe sa më i thjes, sa më i lehtë, sa më i kollajt për tu arritur ky risk aq më i lumtur do të jetë robi aq më i qet dhe aq më i përkushtuar do të jetë në adhurimin ndaj Zotit xheleshanu nëse do të ditë logjikoj dhe të përkushtohet Pra ne lutem Allahun subhanahu wa taala që të rregullojë dhe dynjan ton. Dynjaja është për okupim dhe nëse rrobë preokupohet me këtë dynjaj, preokupohet me storitë e saj, me bukuritë e saj, shpesh e harron Allahun azza wa xel dhe haron admirimin dhe përkushtimin ndaj tij. Dhe, ti. dhe bëhet çka kjo dynja bëhet shkak që ai të devijojë. Pra ku ne lutem Allahun subhanahu wa taala që ta rregullojë dynjan ton, lutem që kjo dynja të bëhet një mundsi e mirë për ne që të kryejm vepra të mira në pra të. Për ta funksionuar kjo dynja ashtu sikurse duhet të jetë në të vërtetë një vend mbjellje që ne të mbjellim vepra të mira që të ikorrim në ahiret. Pra kur themi rregulloje dynian ton, pra bëje këtë dynja një vend në cilin ne të jetojmë dhe ta përdorim për mirë, dhe jo të bëhet ajo shkak që ne të devijojmë dhe të largohemi nga Allahu Azza wa Jael. Prandaj ne duhet të lutemi dhe rregulloje ahiretin tim, i cili është vend premtimi për mua. Pra rregulloje ahiretin tim. Rregullimi i ahiretit kërkon që të rregullohen punët që kryen për ahiret, të rregullohen marrëdhëniet e tua me Allahun subhanuhu teala, të të mundësohet një pendim i sinqertë nga të gjitha gjunafet, të të mundësohet që ti të kërkosh gjithmonë falje. Allahu subhanuhu teala të të mundësohet të kryesh vepra të mira, të cilat rregullojnë ahiretin. Ahireti rregullohet Akireti nëpërmjet punëve të mira në të dhunja, punëve bazuar në diete saktë dhe sinqeritet për Allahun subhanuhu teala. Me sinqeritet, por edhe konform porosive të Profetit e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Pra ku lutemi për regullimin e akhiretit, lutemi që Allah s.a.w. të në mundësoj që të ndërtojmë këta akhiret me punët e mira në këtë dunja. Pra edhe kjo është një lutje gjithë për shirëse. Pra o Zotë bëje jetën time në këtë dunja, shtesë të mirësive të mija. Njeriu, sa të jetoj, ka mundësi që të punojnë veprat mira. Qoftë edhe me kdoa, me lutje, me dhikër, përkutim të Zotit, me lez urdërim për të mirë ndalimin nga e keqja. Të gjitha këto janë porta mirësish të shkëlqyera të mrekullshme. Askush nuk duhet të vëlet nga jeta. Askush nuk duhet të kërkojë vdekjen. Porse, sikur sa ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, askush nuk duhet të mos kërkojë vdekjen dhe nëse me patjetër duhet lutet, le të lutet me të thotë, o Zot, nëse jeta ime është më e mirë për mua, më jep jetën. Nëse jeta është më e mirë për mua, më jep vdekjen. Nëse vdekja është më e mirë për mua. E për këtë hadith ne e kuptojmë se që ta lusim Allahun subhanahu wa taala që jetën tonë ta bëj mundësi kohë, shkak që të punojmë sa më shumë vepra të mira. Të mira, të cilat janë të shumta dhe portat e mirësive janë të shumta. Pra, bëj e këtë jetë shtesë të të mirave, pa bëj vdekjen e rahati për mua nga çdo e keqe. Pra, vdekja të shërbejë që të rehatohet robi nga të gjitha të këqijat dhe e keqja më e madhe e kësaj dynjaje është prova. Pra, provat e kësaj dynjash të stonivet e saj nën se për gjunafe të shumta, të gjitha këto janë shkak, të cilat sillin fatkeqësi e ndeshin ndryshkim të kallosur pranuta. Dhe në momentin që robi vdes dhe vdekja është më mirë për të, alhamdulillah, atë e robi ka shpëtuar nga provat e kësaj dynjaje, është shpëtuar nga fatkeqësitë e saj dhe është rehatuar në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, nëse vërtet ka punuar dhe ka merituar mëshirën e tij. Ndolotjet gjithëpërfshirëse është dhe ajo lutje të cilën ai Në son Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profetit sallallahu alaihi wasallam dhe as i lutje që e përsërisim edhe në namaz pran të shahud dhe në salavate o Zotyn na jap në, në dyna të mira, të gjitha të mirat. Të mirat, do të thënë kësaj dynjaje, karrisku halal, nga dija dobishme, nga familja e mirë, nga një grua e bindur dhe që të kenaj syrin dhe zemrën nga fëmijë të bindur të cilët janë të nështruar dhe adhurojnë Allahu subhanahu wa taala dhe bëjmë burim mirësisht për prindërit e tyre. Ne duke vazhduar me të mirat e fesë në besimit, pra dia e dobishme, një besim i, i qëndrueshëm dhe përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala, për tëmira të dunjas. Tëmira të ahiretit o fil ahireti hasanah, dha tëmira pra në ahiret. Pra, na jep ozot tëmira në dynja dhe tëmira në ahiret. Tëmirat në ahiret fillojnë që në momentin e vdekjes, një vdekje e lehtë tek Allahu subhanahu wa taala, ashtu si kur sa e pika ujit që shkëputet nga buzët e gotës, sipas e ka ardhur në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Një vdekje e lehtë, një falëgjynafsh, një jetë e këndshme vari, një ringjallje me të mirët dhe në hijen e Arshit të Allahut subhanahu wa taala me llogaritë të thjesht. Ëh, eh? pra të gjitha këto hyjnë tek të këtë mirat e Ahiretit. Për të rua Allah subhanahu wa taala që të mësonoj të mira në dynja, të mira në Ahiret dhe të të ruaj nga ndërimi, nga ndeshkimi i zjarrit. Dhe kjo është një lutje e gjithëpërfshirëse e cila duhet bërë pjesë e kohëve tona të sirat ajë shumë humbasin kotë dhe pa dobi që mund të përmandet. Një dua tjetër cila përmandet dhe duhet përmandet shpesh dhe është gjithë përfshirë se është duaja profetit sallallahu rejësillem Allahu me këfirli, warhamni, wahdini, warafini, warzukni. Kjo dua ka përfshirë disa lutje për ndasaj. Se pari lutja për farja në gjunafeve dhe mbulimin e të metave. Gjunafe tonë e bëhen shkak për largimin nga Allahus përna tala. Ta për ftohjen e marrëdhënieve tona me Allahun Azza wa Xel, për largësinë mes nesh dhe Allahut subhanahu teala. Gjunafeve tonë bën shkak që të paksohet të risku jon, të largohet lumturia, të futet një lloj frike dhe ankthi, i cili është produkt pra i gjunafeve dhe padrejësive tona ndaj vetes tonë. Pra, kërkimi i faljes në Allahun subhanahu teala është largimi të gjitha këtyre gjurmëve të këqija. Allahumagfirli, o Zot, më fal dhe mbulo të metat me e mia. Wa po erhamni dhe me më mëshiro mua. Mëshira Allahut subhanahu wa taala konsiston në mbulimin e tëmetave dhe ruajtjen nga gjurmët që lënë gjunafet. Gjunaftë gjunafe siçojai përmendëm janë të shumta, të cilat shfaqen në rrezikun e robit, në shëndetin e tij, në mbarëvajtjen e punëve të tij, po të dunjas apo të ahiretit. Dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala konsiston në fshirjen e gjitha këtyre gjurmëve para të gjunafeve. Kërkimi i faljes është mbulimi këtyre tëmetave dhe falja e tyre te Allahu subhanahu wa taala kurse mëshira konsiston në diçka më shumë. Pranna mos ndëshkimin dhe fshirjen e të gjitha gjurmëve që lënë gjunafet. O rhamni, o hedni mëuzon. Më udhëzon në çdo të mirë të dunjas dhe të ahiret. Më udhëzon në të mirat e dunjas time, për të rregulluar dunjan time, për të rregulluar çështjet që më prekuojnë në këtë jetë, për të rregulluar fen tim. Pra më udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e gjitha të mirave, sikurse udhëzove ata të cilët i zgjodhe nga mes i robërve të tu. O hedni, wa afini. Uaafini fram ruai nga çdo e keqe. Mrua me jepshin një shëndet të mirë, më jep një mbarrvajtje në gjitha të gjitha çështjet pra e punës time. Pramrua çështjet e mia, uaafini. Urzukni dhe më furnizo. Më furnizo me një furnizim të këndshëm, bujar ashtu sikur sa furnizon i gjithmëshirshmi i falsi bujari, Allahu subhanahu wa taala. Kështu pra, këto ishin disa lutje gjithpërfshirëse, të cilat është mirë që ne vazhdimisht të përsërisim dhe përsërisim gjithmonë kur kemi kohë të lirë dhe ta mbushim kohën me të tilla dua. Sepse bëhet shkak që nëse ne trokasim vazhdimisht në portën e Allahut Azza wa Xel, ajo porta hapet dhe ne të hyjmë në mirësi të Allahut subhanahu wa taala dhe të përfitojmë nga bujëria dhe bamirësia e Tij. Le të kalojmë tani në një lutje që ne më së shumti e përsërisim gjatë ditës. Ësht lutja kur ne shkojmë në xhami, lutja e shkuarjes në xhami. Pasim dalim nga shtëpia dhe e përmendim dhe këto janë lutjet që cila do të përmendem më pas me një grupim tjetër lutjesh, pa kur flasim për bismillahin ose për istihadhen të një do të fokusohemi tek lutja e shkuaris në gjami. Në mësonë Profetit sallallahu rejë sallem që ku shkon në gjami, pra ku shkojmë në gjami, të lutajme me fjalet Allahu me gjalë fi kalbi i nuran, a Zotë vendosë në zemrën time nur, drit, o fi besari i nuran, dhe në shikimin vështrimin tim drit, o fi sem'i i nuran, në dëgjimin tim drit, o anjëmini i nuran, o anjësari i nuran, nga e djatha dhe nga e majta jime vendosë drit, o fevki nuran, o tahti nuran, si për dhe posht meje, vendos drit, o emami nuran, o khelfi nuran, nga para meje dhe nga pas meje, vendos drit, o gjalli nuran, dhe më dhuro mua drit. Ka thënë el allametu, e tajji bi, pa ka thënë një djetar i shquar, e tajji bi ju, duke shpiguar pra këtë dua, dhe qëfar është kjo drit, për cilën konsiston lutja profetit sallallahu reju sallem, ka thënë Allahum shiroft, Kuptimi i kërkimit të nurit për të gjitha këto drejtime nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem konsiston që robi të kërkojë dritë për gjymtyrët e tij, për të gjitha drejtimet. Jeta juaj e vendosur në këtë dhunja dhe është e sprovuar nga të gjitha anët. Është sprovuar në zemrën e tij dhe në të gjitha mendimet që vërtiten brenda saj, është sprovuar në shikimin e tij, është sprovuar në dëgjimin e tij, është sprovuar para, mbrapa nga djatha, nga majta, nga sipër dhe nga poshtë, ashtu siç kurse thuhet në një kuranor Allah subhanahu wa taala na tregon për një betim që ka bërë mallkuari, shejtani mallkuar, kur ka thënë, "Un kam për tu ardhur atyre, nga para, nga mbrapa, nga djathta, nga e majta, pra nga të gjitha drejtimet, dhe pak nga ata ke për të gjetur që janë mirnjohës. Pra pak nga ata do të jenë mirnjohës ndaj teje." E pra shejtani mallkuar synon që ne të mos jemi mirnjohës ndaj Allahut azza wa jalla. Mos jemi mirnjohës me zemrat tona, me shikimin tonë, me dëgjimin tonë, mos jemi mirnjohës me të gjitha fjalët, mendimet, veprat tona, por se ti i mos më njohës ndaj ti. Duke thyer urdhat e Allahut Azza wa Jell, nuk e shkelur, domethënë kufijtë e ti, ndërsa ne kuLusim Allahun subhanahu wa taala, që ai të vendosë dritë në të gjitha ato drejtime, nga të cilën na sulmoni mallkuari, ne sikur kërkojmë Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë nga shejtani mallkuar dhe të na ruaj nga çdo ndikim i tij në jetën tonë. Po shkojmë në xhami, shkojmë drejt Allahut subhanahu wa taala dhe për t'u lutur atij. Prandaj dhe elusim Allahun Subhanu Teala gjatë momentit kur ne shkojmë në xhami dhe ne shkojmë pesë herë në xhami. Gjat ditës ti bën këtë lutje, ju i e dretuar Allahun Subhanu Teala me një lutje të mrekullueshme, e cila duhet të meditohet. Para na kur i lutem Allahun Azza wa Xel të na jap drejtë në të gjitha këto drejtime, elusim Zotin që të na pajisë në të gjitha gjymtyrët tona ti pajis me dritën e tij. Drita i kërkohet vetëm se Allahu Subhanu Teala dhe as kujt tjetër, sepse vetëm Allahu Azza wa Xel është ai që i jep dritë, uzon rrugën e drejtë dhe pastron nga të këqijat. A i për të cilit, Allah s.a. nuk i ka dhe në drit, a i nuk ka për të pasur drit. Kjo ishte duaja e shkuar isë në gjemi. A lusë Allah s.a. që të na mundsoj dhe të na mësoj se si të lutemi. Kjo ishte pjesa e pari këti emisioni. Në pjesë në dytë, nuk të vazhdojmë me lutjen e daljes nga gjemija, lutit e tjera, që ndroni me ne, Allah i më shiroft, Allah i shrublefën të mira. وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله gjatë shkuaris në xhami lutemi pra sikurse e përmendëm pjesën e parë të këtij emisioni lutemi që Allahu Azza wa Jall të na pajisë me dritën e tij dritë e cila të pushtojë zemrat tona të mbush syt dhe veshët tanë, të mbush hapsiren që ndodhët para dhe pas nesh, djathas majtas si për dhe posh nesh. Pra, të jemi të shëqëruar vërshdi mirë nga drita e Allahu të zëvëgjel, drit të cilën a i wajep të zjedurve të ti. Pra, në lutemi që Allahu s.a. të na japë drit në të gjitha dretimet në jetën tonë. Sidumos, në momentet kër ne nisemi për të adhëruar ata, në momentet kër ne dretohemi në përgjami të Allahu të zëvëgjel Vetojemi për të kërkuar mëshirën e Tij. E pra, nëse kemi nevojë për dritën e Allahut Azza wa Xel, për udhëzimin e Tij, për ndihmën e Tij, kemi nevojë ku ne i dretohemi Atij për t'u lutur dhe për adhuruar. Shumë ta adhuruar. Më së shumti ne kemi nevojë që Allahu subhanahu wa taala të rregullojë çështjet tona dhe çështja më e rëndësishme për ne është çështja e adhurimit. Prandaj ne dhe elusim Allahu subhanahu wa taala të na dhurojë dritë ku ne shkojmë në xhami. Kur mbrim në xhami, themi dua tjetër, një lutje tjetër, e cila përsëritet edhe kjo 5 herë në gjatë ditës. Dhe është lutja e hyrjes në gjami. Kur hymë në gjami, hymë me këmë në djathët, dhe thëmë Bismillah, Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme f'tah li e buabe rahmetik. Pra, themi Bismillah, me emin në Allahut, Allahumme salli ala Muhammed, është dhëtë që salavate për Muhammedin sallallahu rrhi ve sellem, dhe lutë është pastaj që Allahus mënë ta'ala të të hapë dyjert e mëshirës të ti. Kur hymë në gjami, Kërkojmë mëshirin e Allahut subhanu teala, sepse ai që hyn në xhami kërkon ahiretin. Për më së shumti ai synon ahiretin, synon që Allahu subhanu teala ta, ta mëshirojë dhe të jap mirësi të panumërtë në përjetësi. Prandaj të lutemi për mëshirin e Allahut subhanu teala. Thojmë selavate për profetin sallallahu alejhi dhe sallam dhe kur ne lutemi të thojmë selavate për profetin sallallahu alejhi dhe sallam, Allahu azza wajel chon 10 herë selavate për ne. Sigurisht e ka thënë Dhe profetit sallallahu aleyhi sallem. Pra i që qënë një herë salavat për mua, thotë profetit sallallahu aleyhi sallem, qënë Allahu s'panohu ta'ala, djetë herë salavat e për ta. Dhe salavatet e Allahu të zëvë gjellë, për robin e ti janë falja i gjunafeve, mëlimit të metave, dhe për mendja e robit mes me lajkeve të qijelit, pra mes banorve të qijelit. Shëtë pra në lutemi, Allahu s'panohu ta'ala, që aji të nëdhroj mëshirën e Pastaj kur dalim nga xhamia, përsëri pasi adhurojmë Allahun Azza wa Xel, kërkojmë mëshirën e Tij dhe kërkojmë shpëlimin e ahiretit. Kur dalim, ne themi Bismillah, o Zotun kërkoj që ti të më dhurosh nga begatitë dhe mirësitë tua. Ka thënë një dietar i shquar Ibn Ullan, Allahu mëshiroft, se urtësia e kërkimit të mëshirës kur ne hyjmë në xhami, dhe kërkimi të begative dhe mirësive të Allahut kur dalim nga xhamia, konsiston në faktin që Kur ne hyjmë në xhami kërkojmë mëshirin e Allahut subhanahu wa taala sepse synojmë ahiretin. Kurse kur dalim nga xhamia, dalim në jetën e kësaj dhunjaje. Prandaj ne dalim me këmbën e majtë nga xhamia dhe kërkojmë që Allahu subhanahu wa taala të rregulloj çështjet e dhunjas tonë. Prandaj ne lutsim Allahun azza wa xel që ne të na dhurojë mirësinë të kësaj dhunjaje. Një ajet që e mbështet pikërisht këtë fjalë, pra që el fadlu, pra kur kërkojmë fadlin e Allahut, mirësinë e Allahut, është për qëllim mirësi të dhunjas dhe begatitë e saj. A doja e Kur'anit kur Allah subhanahu wa ta'ala na thonë surën Jumu'a, e kur mbarojnë namazin, atëherë shprëndauhn në për tokë dhe kërkoni prej fadlit të Allahut. Pra kërkoni prej begative të Allahut azza wa xal. Pra kjo është jeta e muslimanit. Kërkon dritë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, kërkon udhëzimin e tij, madje edhe në momentet më të rëndësishme që është momenti i shkuar në xhami dhe adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, kërkon dritë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dritë e cila e ndihmon atë të ecë në rrugë të drejtë. E ndihmon atë të ruhet nga shejtani mallkuar dhe nga joshitë dhe çuditjet e tij. Pasi shkon në xhami, hyn me emrin e Allahut subhanahu wa taala, çon selavate për profetin sallallahu alaihi wasallam, çka i mundson atij falë gjunafesh, ulim të methash dhe përmendjen e tij mes banorëve të qiejllit. Pastaj kërkon mëshirin e Allahut subhanahu wa taala dhe kur del nga xhamia përsëri, kërkon mirësitë Allah, mirësit e Allahut azza wa jall, mirësitë e dunjasë dhe të ahiretit. Për kjo është jeta e muslimanit, se kjo është lidhja që ai ka Me Allahun azza wa jall, e pra këtë dua, duaja ku shkon në xhami, duaja e hyrjes dhe daljes nga xhamia, janë lutje që përsëriten pesë herë në ditë, për atë që Allahu ka bëgatuar dhe ka mërcuar që fal namazin rregullisht në xhami. E pra lutjet e tilla që përsëriten vazhdimisht nuk janë pak, por se duhet që ne të meditojmë ato. Të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm në atë që sylojm dhe, dhe për cilën luthemi, në mënyrë që duaja jon të jetë sa më plot dhe sa më efikase dhe e dobishme për jetën në dënjadhe në akhiret. Një lutit tjetër e mërkullushme dhe që ofronë mirësi të shumë ta është lutja pas e zanit. Profetit s.a.ll. në ka u të zuar që kur thiret e zani, ne të përsërisim atë që thot muezini. Pra atë që thot a i që thret e zanin, të përsërisim atë që thot a i si pas regullit, e regulit, të përcaktuar në profetit s.a.ll. Dhe pas taj në përfundim të kësaj pune, ne të lutemi përshë. Dhe me këtë fjalë që na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe do ta shpjegojmë çfarë kuptimi ka kjo lutje por fillimisht të themi çfarë do bie ka i lutje e tillë subhanallahu njeriu mund të fitojë një sevap shumë të madh të mrekullueshëm me të tilla fjalë dhe lutje që i përsëritë vazhdimisht dhe ka mundsinë që ti përsërisë 10 herë në ditë pesë herë me ezanin dhe pesë herë me ikametin sepse dhe ikameti është një ezan është ezan prandaj kjo vlen edhe për ikametin sipas fjalëve të dietarëve. Pra, ka një dobishë shumë të madhe një lutje të tillë sepse profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: Ai që e dëgjon muezinin dhe thot një lutje si thot muezini, dhe pastaj i thot këtë lutje, atëherë atij do t'i bëhet i mundur ndërmjetësimi i profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Pra, do të bëhet e mundur që profeti sallallahu alejhi dhe sellem të ndërmjetësojë për të ditën e gjykimit. Atë ditë, kur të gjithë kanë nevojë për një ndërmjetësim dhe për një lutje të një të dashuri për ta që të falen gjunafet stimulohen temat, të rriten gradat në xhenet dhe ti bën një llogari e thjesht nga Allahu subhanahu wa taala. E për kjo është një dobi e mrekullueshme, e cila nuk duhet lënë pallore, por s'u duhet jemi të kujdesshëm, përkushtohemi në arritjen e saj. Çfarë do thotë kjo dua? Çfarë kuptimi ka jo? ajo? Ai ka një kuptim më thellësor brenda saj. Allahumma rabb hadhih ad'awati at-tammah. O Zot, i ksa i thirrjeje të plotë dhe madhështore. Kjo thirrje pra ezani është i thirrje madhështore në cilën madhrohet Allahu subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Katër herë pra, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi se gjithçka. Allahu është më i madhi se gjithçka që ka krijuar. Askush nuk duhet të jetë më i renditshëm se Allahu subhanahu wa taala. Ai është gjë e më e rëndësishme që duhet i përkushtohemi, ta adhurojmë dhe të nënshtrohemi. Pra, një thirrje e cila i boshon zemrat nga gjithçka tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. I boshon zemrat nga dynjaja me gjithë prekupimet e saj. Është një thirrje mashtore, e plot, e cila fton në një imersi të plot dhe pamangësi. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahu që meriton të adhurohet, dhe pra nuk ka të adhuruar më me merit, aq Allahu tasauxhën thirrën në tauhid për ai thret njerëzit që të largohen nga dynjaja dhe adhurimi i saj, nga stolit e saj dhe të përkushtohen Allahut në adhurim. Pastaj vazhdon të thotë ashhadu anna Muhammadar rasulullah Andreshmoi se Muhamedi është i dërguari i Allahut për një thirrje për të pasuar Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem, për të pasuar traditën e tij dhe porositetin e tij. Pastaj thuhet hayya 'alassalah, hayya 'alassalah, e jeni namaz, e jeni lutje për kushtimin e Allahut subhanahu teala. E jani në shpëtim, hayya 'alalfalah, hayya 'alalfalah, e jeni në shpëtim, dhe namazi është shpëtim. Shpëtim nga fatkeqësitë e dunjës dhe të ahiretit dhe është mundësi për të fituar të gjitha të mira të dunjës dhe të ahiretit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut. Kjo është një thirrje madhështore. Dhe ne Allah, yun, ja yun, i dretohemi Allahut Subhanu Teala, o Zoti ynë, i adhuruari ynë, Ti që je Zoti i kësaj thirrjeje të plot, të mrekullueshme, që kur nuk ka për të ndryshuar, që kur nuk ka për të tjetërsuar dhe transformuar. Myslimanat janë përkushtuar në besimin e tyre, në njësimin Allahut Azza wa Jell, në tauhidin e Tij jan të ngysuar dhe janë të përkushtuar në ndjekjen e sunetit dhe traditës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem janë të përkushtuar në adhurimin ndaj Allahut azza wa xal dhe përkushtimin ndaj tij me namaz dhe me gjithçka tjetër që të urdhëron ky namaz pra me gjithë të mira që urdhëron ky namaz pratie zoti i këtij namazi që është duke ardhur për të falur dhe përkushtuar ndaj teje ati muhammedan alwasila wal fadila ia bi muhammedet sallallahu alejhi dhe sellem atë i quhet alwasila wal fadila alwasila është grada më lart në xhenet. El-Osile është grada më lart në xhenet, kurse el-Fadhile është niveli më i lartë i krijesave. Pra, domethënë, në atë nivel në xhenet nuk ka për të shkuar askush veçse një person, dhe ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, është një gradë, një veçim, një dallim nga të gjitha krijesat. Pra, ne lutemi që Allahu subhanahu wa taala të adhuroj profetin tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. El wasilata wel fadilata wel wasilatu arghada ma alartu na jennet dhe mundësia e ndërmjetësimit te Allahu subhanahu wa taala el wasilatu arghada njerish grada me lart në xhenet dhe, pra dhe, dhe është ndërmjetësimi te Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit në ditën e gjykimit të gjithë do të jene nëvojë të gjithë do të jenë në vështirësi dhe do të kërkojnë për shpëtimin e gjykimit kudo qoftë ai në xhenet apo në zjarh shkojnë tek Ademi alayhis salam shkojnë tek Ibrahimi tek Nuh alayhis salam tek Ibrahim alayhis salam Isa Musa Isa i dhe së fundmi shroi te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Të gjithë përveç Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem thon e, vetja ime me vetja ime, shko në tek dikush tjetër dhe u udhëzuan që të shkoin tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, i cili thotë së fundmi un jam për të lloj ndërmjetësimi. Dhe atë ditë ky do të jetë ndërmjetësim madhështor i posaçëm vetëm për Muhamedin sallallahu alejhi dhe sellem. Eshtë të do ndërmjetësoj për krijesat atë ditë që të filloi gjykimi me syre dhe të vendos Allahu azza wa jall saka ku do të shkojnë e lutem Allahu subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall t'i jap profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë gradë të lartë. Pra, mundësinë ndërmjetësimi ditën e gjykimit dhe gradën më të lartë që do të ket në një krije tek Allahu azza wa jall. Dhe vazdon kjo dua, wa'b'athu maqamul mahmud alladhi wa'adta, që ngrije pranë gradën më të lavdishme të cilën jua ka premtuar. Muhammed sallallahu alaihi wasallam mëriti është Muhammed ra i lavdëruarit, dhe ai i lavdëruar është në hyjën dhe në ahiret. Ai është personi që lëvdohet më së shumti në të dhunja. Personi të cilin e duan më së shumti njerëzit në të dhunja. Sa herë përmendet Allahu Azza wa Jall në ezan, në teşehhud, në shahadet, për anë të gjitha, këto përmendet Allahu Azza wa Jall, përmendet Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Është njeriu më i famshëm, njeriu më i dashur për njerëzit, sepse ai është njeriu me moral më të përkryer, me fen më të plot. Hayyari ti gradën më të lart të adhuroimit dhe ishte vërtet Abdullahiu Rasuluhu, pra ishte adhurosi i sinqert i Allahut dhe i dërguar i Tij. Një njeriu që më së shumti adhuroi Allahun Subhanuhu Teala dhe u kënaqë me caktimin e Tij, u kënaqë me pak nga kjo botë, ai është njeriu që më së shumti do të ketë pasues në ditën e gjykimit dhe është njeriu që do të ketë gradën më të lartë tek Allahu Azza wa Xal. Prandaj ne lutemi për profetin Sallallahu Alei dhe Sallam që Allahu Azza wa Xal të adhuroj gradën pra këtë nivel të lavdis të cilin ja ka përëmtuar Allahus përnavë ta anë. E pra, kjo është një lutje e merkullushme, e cila i mundëson robit në dërmjëcimin e profetit sërëllahur e sërënë dit një gjykimit, dhe i mundëson ati se vape dhe mirësi të shumëta dhe të panumur ta. Për të ambjullur këtë emision, vlend përmendim disa këshila, përsa e vërket disa shtesave që bëhen në këtë dua, shtesa të cilat nuk janë të sakta nga ana transmetimit dhe e, traditës profetit sallallahu alaihi wasallam disa për shemb shtojnë në këtë dua dhe thon Allahumma inni es'aluka bihaqi hadihi ad-da'wah pra luten o Zoti madh un po të lutem ty me hakun dhe me të drejtën që më jep kjo lloj duaje pra kjo dua që bën për profetin sallallahu alaihi wasallam pra ata luten Allahu subhanahu wa taala që t'o pranoj lutjen e tyre me hakun e kësaj duaje Gje kjo që nuk është të lejushme Sepse Allahus nuk është i detyruar nda i askujt Dhe nuk ka detyrim e nda i askujt Ajo që është e sakt, është për kërisht Ajo që ërthënë në hadith Pra Allahume Rabbe hadhi daua Dherin në fund të hadithit Disa lutën dhe thonë Allahume ati sejidena Muhammeden El wasilet e o el fadila Pra nuk thonë Allahume ati Muhammeden Por se thonë Allahume ati sejidena Muhammeden Pra ashtojnë fjallën sejidena Edhe kjo është një e cila nuk është e saktë dhe nuk ka ardhur në, në hadith, prandaj është më mirë të përqëndrohemi dhe të mjaftohemi me atë që ka ardhur në hadith. Disa të tjerë thonë Allahumma ati Muhammedan al-wasilata wal-fadilata -al al dhe shtojnë wa darrajata al-aliyata ar-rafia, dhikradin al-art dhe të lartësuar. Edhe kjo shtesë është e panevojshme, sepse në hadith është përmendur domë al-wasilata wal-fadilata. Al-wasilata është ndërmjetësimi profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërmjetësimi që vetëm ai e ka atë ditë dhe el fadilatu është grada më e lartë tek Allahu Azza wa Jell. Pra është i shtesë pa nevojshme, e shtuar. Disa të tjerë thon, pra në fund të kësaj duaje, pasi mbarojmë këtë dua, thon ja arhamar rahimin. Dhe këtë e bëjnë diçka të vazhdueshme, a thua sikur kjo është pjesë e kësaj duaje, gjë e cila nuk duhet të ndodhë. Nëse ne lutemi thjesht, pra e përmendnim këtë emrat e Allahut subhanahu wa taala dhe lutem Allahun Xheleshanu me emrat dhe cilësitë e Tij, pa pasur ndonjë qëllim që kjo është pjesë e dua-s, nuk ka problem. Por nëse kjo bëhet duke menduar Dhe duke e konsideruar si pjesë të kësaj duaje, atëherë kjo është një shtesë e cila nuk duhet të thuhet. Kto ishin disa nga këshillat ose disa nga vërejtjet për sa i përket kësaj duaje? Elusallahu subhanahu wa ta'ala të na mësoj atë që na bën dobi, të na jap forcë që të punojmë me gjithçka që na mësojmë, dhe të mësojmë edhe të tjerëve dhe të kemi durim në ftesën dhe ndavetin ton ndaj njerëzve. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ